Tendens Hej Är du som åker? Okay. Ja men hej Vad du kört idag någonstans? Jag körde um, Arvisa Ja Oi. Social arbetsgivare, helt kort bil, åtta mil enkelväg. Eh, jag körde dit i morse, Längde bussen där, körde en privatbil hit och så var jag hemma och jobbade på mitt eget företag över dagen. Och så tillbaks till arbetsgivaren. Så det är en liten varje. Åke Johansson i Sorsele kör inte bara buss. Han är som många andra i glesbygden en tusen konstnär. Åke har eget tryckeri. Han har tidigare jobbat som journalist och lokalredaktör som politiker, städare, skogsarbetare och inom vården. Sorsele är den näst minsta kommunen i landet efter Bjurholm. Båda ligger i Västerbottens inland. Men det finns också en annan lista som Sorsele nästan toppar och det är listan över lågt valdeltagande. Där ligger Haparanda i topp vid förra riksdagsvalet och Sorsele kommer som god två. Vid förra riksdagsvalet röstskolkade ungefär två av tio i Sorsele. Är det så att de stora frågorna som debatteras i rikspolitiken inte berör glesbygden? Om det handlar dagens tendens som fortsätter serien Vi som inte röstar. Följ med upp till fikarommet i busgaraget i Sorsele där åker just slaget sig ner. Jag tror inte egentligen så många bryr sig om de där riksdagsgubbarna. Jag har ju jobben, skatter och sånt där som, som intresserar. Men mycket annat tror jag inte man bryr sig om. Utan där röstar man ideologiskt, alltså grundideologin. Men det gör man inte lokalt. Men vad, vad är anledningen då till att det är så lågt valdeltagande i Sorsele? Ja men det är för att det finns har vi ingen politiker härifrån på riksdagsnivå som vågar, eh, vågar tala om vad som händer. Vi har ju ingen länspolitiker ens i riksdagen som inte bara akut efter vad partiledningen säger som vågar ställa sig upp och säga nej, nu fattar vi beslut som är mot nollan. Nu utan dem jamsar vi och då får vi ju inget intresse. Det Finns ingen som företräder vårt talan utan här Stockholms här är partiledningens ofta som jag tycker idag Partiledans just smala linje Och där saken är att en norrledning ställs upp och säger men hör du, nu är du väl ändå ute cykel du ska ju tänka på, vi finns ju här uppe. Och he, jag tror att det är det som gör att folk här uppe inte isröstar. För vem ska jag rösta på? Det finns ingen som vågar öppna öppen mun. De kan ju bara stryk med ett hår. Men du, är det här någonting som man pratar om på byn? Ja, man har väl hört det någon gång men alltså det är är mycket mina egna tankar utifrån varför är det som he är Men vad, vad förs diskussionen idag? Det finns ingen politisk diskussion. Här, sällan, jag har hör aldrig en diskussion här fast den blir kunstig runt. Till det borde fullt. Det kan vara 15 stycken. den här. här? Ja, men det finns ingen som, som, som debatterar här. Alltså, det finns en Facebookgrupp som heter Vad händer i sociala Eller en del har skrivit Vad händer i sociala. Och då var det en som väckte den här frågan. Vilka politiker har vi här? Och vad vill de Och vad vill de här politiska partierna? Det är snart val och vi har ingenting hörd. Så det här har det varit en våldsam diskussion där. Jag har inte läst alla inlägg, men jag jag, jag, jag gett bara hålla hålla vet. Jag tyckte faktiskt jag höll vid den. För att, vad ska vi rösta på? Vad ska vi rösta på? Men vilka frågor är det då som man, man ska ta upp, tycker du? Ja, men alltså, är väl att vi, att vi får möjlighet att leva kvar- och att det inte be, skärs från högerort och allting. För de drar ju in allting. Allting ska ju till Stockholm, eller så, även om man inte fattar till exempel försäkringskassan, har de dröjt bort. De har ju nästan dröjt bort arbetsförmedling, men han fick väl väl tillbaka lite grann. Men mycket av sånt där. Allting ska centraliseras till närmare och närmare centrala Stockholm. Om man säger så här: Många som jobbar där vill ju inte jobba där. Många vill ju bo här. Om det fanns jobb. Och varför inte flytta ut vid dagens teknik? Sorsa bort det bästa fiberoptik nästan till varenda hus i hela kommunen. Och jag valde ju att bo här för lugnet. Jag valde här att bo härna för att jag ville bo, här. jag vill inte vara i Stockholm och kutta och stressa. Jag trivs med att gå ut i skogen och kunna gå ut från stuben nästan i kallsången på morgon. Och jag menar vad då jag. jag gick i grälla som säger jag. Och jag kan ju gå ut där och jag kan gå ut och säga att jag behöver inte ha en sommarstuga. Jag behöver inte fara på semester. Jag går bara ut bakom hagan. Så är ju skogen. Jag har fisk i fiskevatten och jag har jakten. Och jag var det mycket för att stanna här. Just inom jakt och fiske. För jag har jobb nu i Stockholm. Vid bra lön. Men jag tog inte. Just för jag ville bo här nog. Jag ville ha den i friheten. Jag gillar att på en fara ut vid skotern. Ibland kör vi bara en bit och sätt och så. Mät i en na, nabarsjö och sola. Eller bara sitter. Eller kokkaffe. Men du, hur, hur är det då om du tittar tillbaka? Alltså du har ju levt några år. Ja. Hur, hur var det förr? Jag ja, var, var, var, var ju mer. Alltså jag brukar ju sätta upp plakat. Och det var ju offentliga möten och sånt där. Så att nu var det mer aktivitet från politiska partierna. Det var ju faktiskt det. Jag tror till och med det fanns. Här har vi det politiska debatter på Folkets hus och sånt där. Men i år har de då aviserarna så Och det skapar ju ett ointresse. Ja men. Och då vet man att ja, jag sitter här ensam. Om jag röstar sig eller så. Det bryr sig ingen om. Ja, då är jag ute och jagar istället. Då var de ute i skogen och jagar. <laughs> För det var det är ju mitt i den jakten så att... Det är kanske har gjort så att någon länning inte ska rösta. Nej, nej, jag tog det spännande. Alltså, hej, hej bara så att... Hej bara. Och vem man ska skylla på, hej vet jag inte. Det här är ditt arbetsrum. Fantastisk utsikt. Ja, jag har ju ganska mycket granskog och björkskog i vägen- men jag ser grannen och så sen ser jag grönsakslandet som jag är en viktig del för att kunna bo här. Camilla Sandström är stadsvetare och bor i den lilla byn Dikanes, som ligger drygt 30 mil från Umeå och Umeå universitet. Även om inte Camilla kan svara på åkets fråga om vem man ska skylla på- så finns det en hel del förklaringar till glesbygdernas låga röstdeltagande. Camilla jobbar delvis hemifrån. Och det är här uppe i arbetsrummet i dikarnas- med utsikt över granskog och grönsaksland- som hon får tid att fördjupa sig i sin forskning. Och den handlar bland annat om landsbygdens utveckling. Hon säger att det finns förvånansvärt få studier- som undersöker varför vissa väljer att avstå från att rösta- Däremot finns det tydlig statistik som visar att bland annat glesbygdskommunerna toppar listan över icke-röstande medborgare. Vi vet ju sen tidigare att vi i Västerbotten i alla fall har varit väldigt pliktrogna och gått till valurnen och så. Och det är ju då lite oroande att, att man kan se den här tendensen att det finns en sjunkande trend. Man kanske inte längre vill eller litar på det demokratiska samhället och känner att man liksom kan få ut någonting av det och därför inte går och röstar. Så man kan säga att det är det som är förklaringen? Ja, det är ju det vi inte riktigt, riktigt vet. Men man skulle kunna tänka sig att utifrån de studier som har gjorda då, att det finns både rent praktiska skäl. Alltså att det är långt till valurnan och att det i sig kan ha betydelse. Är du äldre, du kanske inte ringer färdtjänst för att ta dig till vallokalen. Alltså att det finns rent praktiska skäl till det. Och vi har ju en åldrande befolkning. Och vi vet att man har dragit ner på antalet vallokaler. Men om det också är så att man känner att man får ett väldigt lite utbyte av politiken. Att det är få partier som lyfter fram frågor i glesbygden till exempel. Eftersom det är väldigt få partier som har de frågorna på sin agenda. Och vi vet att i och med urbaniseringen så måste partierna appellera till storstadsborna för att vinna val. Och Då tenderar glesbygdsfrågorna att hamna i bakvattnet. Men vilka frågor skulle då vara viktiga för glesbygdsbefolkningen? Ja, Det vi har sett i de senaste omgångarna här. Det är ju dels alltså vårdfrågor verkar ju vara en sån som kommer upp, på, inte minst på landstingsnivå. Där vi får konflikter om vad är egentligen rättvis vård och där det uppstår lokala partier, till exempel sjukvårdspartier som protesterar mot att man tycker att fördelningen är orättvis. Men sen så ser vi också att eh, det kommer också lokala partier på lite olika håll. Vi har i Dorotea, vi har i Åse eller vi har i Vilhelmina. Än så länge ingenting i Storuman och Sorsele, men det skulle kunna, om det uppstår ett missnöje så skulle det kunna ploppa upp de här lokala partierna ganska snabbt. Det behövs en fråga som kan mobilisera och så har vi ett lokalt parti. Och de verkar ju då hitta en nisch där det finns ett missnöje och de som röstar på de här partierna de kanske inte skulle ha gått i valurnan eller kanske röstat blankt om de inte hade haft de här lokala partierna. Och det är mycket möjligt att i de här kommunerna som vi ser nu, då, om vi tar eller de som ligger tvåa på, i botten så att säga, där finns det inte den här typen av lokal mobilisering. Det finns inte den här typen av parti. Och det skulle kunna vara en förklaring också till att valdeltagandet verkar sjunka. Tänker du rösta när det blir riksdagsval i höst? Ja det gör jag. Och vilka frågor är det som är viktigare tycker du? Ja men det är åldringsvården, sjukvården. Ja här är ju vård och, vård och skola och, och kommunikationer och så vidare som jag tycker är viktigt. Skola. Nu ligger ju ganska långt ner vad det gäller valdeltagandet. Är det någonting som du känner till eller tänker på att det är många runt omkring det som inte går till valurnorna? Ja, alltså, det, är ju, det är ju bra om man går till val och försöker påverka sin tillvaro och samhället. Så nu tycker jag man ska välja. De jag är bekant med, de flesta väljer ja, de går ut till val. Ja, det gör de. Vad är då den stora utmaningen? Alltså den stora utmaningen i framtiden det är ju att faktiskt hålla ihop landet. För det vi har sett är ju att landet har glidit isär. Att vi har ett röstningsmönster som skiljer sig mellan södra och norra Sverige. Där det är mer borgerligt mot alliansen i södra Sverige. Mer rött mot framförallt socialdemokraterna i norra Sverige. Men vi ser ju också en skillnad mellan stad och land. Och vi ser också att... Till exempel främlingsfientliga krafter. Sverigedemokraterna gör intåg på fler och fler kommuner. Och här ser vi en tydlig tendens till att landet håller på att glida isär. Och här måste partierna ta ett betydligt större ansvar att faktiskt se till att integrera landet. Och det är också ett av en av partiernas uppgifter. Det är inte bara att liksom sträva efter... Att genomföra sin politik, att se till att det finns en regering, ett styre så att säga. Utan också att faktiskt skapa en helhet. Och det tycker jag att man håller på att misslyckas med. Och om man inte gör någonting nu så finns ju en risk att det är väldigt svårt att backa den här utvecklingen också. För nu ser vi den, vi ser de här tendenserna, de har varit ganska tydliga i de två, tre senaste valen. Därför så tycker jag att man måste se över det här och fundera över hur kan man faktiskt täcka in hela landet. Hur kan man skapa en politik som faktiskt gäller hela landet och inte bara storstäderna. För jag tycker mig se också, även i politiken och inte bara i... Alltså vi kan ju se det i populärmedier och så vidare, ett visst glesbygdsförakt. Bilder som i och för sig kan te sig roliga som i form av pistvakt eller... Mindre roliga som i filmen Jägarna. Men där det finns en bild som framställs av glesbygden som någonting lite efterblivet eller lite inkompetent. Och där man kanske inte känner att det finns någon framtid. Å andra sidan så ser vi också oerhört många, inte minst unga kvinnor, som är beredda att ta ansvar. Som startar egna företag och som inte alls är beroende av... –vart man bor någonstans. Utan som tar tillfället i akt att jobba med till exempel internet– –och skapa postorderfirmer– –eller de som är jätteduktiga på att blogga– –och skriva böcker utifrån det. Det finns massor med olika exempel på den här typen av väg, –som faktiskt gör en grej av glesbygden. Men den delen får en väldigt undanskymd plats. Och sen är det också så att det finns ett ömsesidigt beroende– –mellan stad och land– där man på landsbygden framförallt producerar nödvändiga resurser i form av mat, energi, eh, ja, skog eh, som vi använder till papper och annat. Och i staden så producerar man ofta tjänsterna, vård, universitet, utbildning och så vidare. Och det här ömsesidiga beroendet det måste man ju också vårda för att vi behöver båda varandra. Och för att man ska kunna utveckla båda delarna så behövs ett starkt ömsesidigt beroende- och där, därför behövs det också människor på landsbygden som faktiskt kan producera det som staden behöver. Och då kan inte det beroendet eller förhållandet bygga på ett förakt för de som bor på landsbygden. För det kommer ju också påverka möjligheterna för de som bor där. Och inte bara att bo där men också att vilja bo på landsbygden. Är det någon annan som har lyft den här frågan tycker du? Ja det finns ju en hel del forskare som påvisar att det finns det här och det lyfts ju med jämna mellanrum i partiforskningen att det finns de här klyftorna och att den vidgas eller att klyftorna vidgas men det jag saknar är kanske en förståelse från politiken och att man faktiskt har en strategi för att utveckla hela landet och att se till att man skapar förutsättningar och kanske inte det här liksom one size fits all- utan att hitta de lokala lösningarna, att låta människor skapa lösningar underifrån. För nu är lagstiftningen ganska ofta ett hinder. Den är ju förutsättning för att man ska till exempel få tillgång till skola. Men det kan ju också vara ett hinder att bedriva verksamhet i mindre skala- därför att man ställer sådana krav samma krav i städerna som på landsbygden- Den som verkligen kan berätta om hur det ser ut med skolan och som lever mitt i verkligheten, i glesbygden, i Sorsele, är Janet Eklund. Hennes lilla blandrashund skäller för brinnande livet när jag kommer på besök. Hon har tänt några ljus i köket och satt på kaffet. Och i andra delen av huset spelar hennes två barn tv-spel. Jeanette tycker det finns många glesbygdsfrågor som behöver lyftas i rikspolitiken, som till exempel skola och äldrevård. Och när jag nämner att är nästan toppar listan över lågt valdeltagande berättar hon om sitt eget röstdeltagande. Jag är skäms det? Jag har aldrig röstat en, ena gång i hela mitt liv på någonting. Varken lokalt eller kommunalt eller riktigt väldigt illa faktiskt. Det finns de som vill förrösta och bli delad för det. Jag, jag, jag tycker att det är pinsamt inget att gå och berätta för folk. Nu berättar du för hela Sverige. Nu berättar för alla. Mm. Det har inte varit protest mot att någon har dålig information. eller Utan det är väl egentligen mitt eget fel att inte ha satt mig in i... Jag kan grobläsa lite grann om man tycker att ja, men det där verkar ju bra, det där verkar ju bra, det där verkar bra. Men jag kan tänka att det spelar ingen roll hur vi har röstat här för att rikspolitiken kanske styr lite över det. Men jag tänker alltid att min lilla röst spelar väl ingen roll för hur det blir som det blir i alla fall. Och så kanske många tänker. Och det är ju fel. Det är ungefär som att um, oavsett vilket parti som sitter i, i makt och hur de bestämmer så det, det så lite förändringar och det är inget som jag tycker att jag påverkas av egentligen. Det når inte fram till glesbygden? Nej. Men varför skäms du då? Om du, om du tar det anses så... dåligt. Det anses att man inte bryr sig att, uh, och att det ordet soffliggare låter säga Vad kommer du göra i år då? Jag vet jag inte. Kanske att jag blir lite tvingad nu efter det där. <röre> och, och kanske ta reda på någonting. Jardligt. Men vad skulle du kunna förändra då? Jo, men det finns <röre> frågor som engagerar. Och på sånt där litet ställe så beror det väl på vilken livssituation man har. Eh, hur gammal man är. Jag har inte ett behov av eh, att vi ska ha en massa utbud av saker som en del vill. Och tro att då vill ungdomar stanna kvar. Jag tror ändå att ungdomar... Komma att flytta för vi har en gymnasieskola. Man vill flytta. Jag tycker att de ska flytta, men att de, som jag gjorde Komma tillbaka sen. För då har det varit att prova på något annat. Då kan du uppskatta kanske lite bättre att bo här. Och, eh, till exempel så tycker jag att det här med glesbygd, eh, Det där att det avfolkas och att som Sorsle till exempel så är det en väldigt stor munti eh, Det är 10 miles väg till alla skolor, du ska ha ändå samma personal, det kostar väldigt mycket pengar. Jag tycker att sånt borde vara inte kommunalt, utan kommer pengarna någonstans från. Men att det gör det svårt för eh, sådana här små kommuner att kunna hålla som service att folk vill bo här. Och eh, här är faktiskt en grej som jag tycker är illa, att de måste lägga ner skolor, barn måste åka nio mil till en skola. Jag ska inte vilja skicka mina ungar i en buss nio mil om dagen. Eller 18 mil om dagen blir det. För att vi har inte råd att ha en skola där de bor. Det är ju att det ska finnas hemtjänst, personal och sånt kostar mycket pengar för den här lilla kommunen. Då. Men när du ser då på tv och när du lyssnar på, på debatterna från rikspolitiken. Känner du liksom att du är delaktig i de frågorna som, som man lyfter då och pratar om? Jag tycker väldigt mycket att prata om invandrings Politik. Och där är ju här i kommunen också att vi tar emot så mycket flyktingar. Och att det då anses lite fult att tycka att vi inte ska göra det. Och vi har väl tagit emot bland de mesta hela Sverige i en här lilla kommunen faktiskt. Jag jobbar ju med det för något år sedan. Och i barnens klasser så är halva klassen flyktingbarn- och så har de ändå bara samma resurser med lärare och så de har jättesvårt sjukvården att kunna ta emot alla. tandläkaren har jättesvårt att hinna med om säger, vanliga patienter för alla de här ska ju det är jätteviktigt att de får göra sina undersökningar och, och så direkt de kom har blivit ett litet kaos. Folk är jättegenerösa här och skänker men det är mycket antering kring Jag tror skolan har ju som värst dagis de ska få plats helt plötsligt, ha en dagiskö så att bor som bor här får inte sin barn på dagis. För att det kommer alltså jättemånga familjer och de är ju ganska stora. Skulle du gå till valurnan om du kände att någon pratar om det här på, på ett sätt som du känner att du sympatiserar med? Ja, kanske det. Men när de sitter och diskuterar så vet de inte heller vad det innebär när de tar vissa beslut. Hur, hur det påverkar ute i små kommuner till exempel. De ser ett visst antal då att det ska in. Men sen är det inte så lätt att, att utöka. Vi kan inte tvärbygga en ny skola eller få massor massa nya lärare hit. Eller det är inte så lätt att få folk att flytta hit heller. Bara utöka massor massa personal på kort tid. Så att, om de visste vad de diskuterar bland så kanske. Jag tycker egentligen att det är jättebra flickorna att komma hit. Jag tror att det är lättare för dem att integrera sig på ett litet ställe. Och ha få vänner och umgås. Och de blir tvingade att prata svenska på ett annat sätt än om de bor i en stad där de bara umgås med sina egna landsmän, till exempel. Barnen är ute och lek med ja, barn, våra vanliga sorslebarn så att säga. Så att eh, integrationen här, och hur folk bryr sig och hjälper dem, och så där, inte de som bara jobbar med dem, utan andra, jag tror jag är mycket bättre än i en stad. Och många som har flyttat härifrån har velat komma tillbaka- men vi har inte kunnat ta tillbaks dem- för att den här ersättningen som utgår för dem- den finns inte kvar och då har de ingen inkomst- och då kan inte de inte hyra en lägenhet- och kan inte få ett jobb. Så de kan inte komma tillbaka. jag har varit med många som har velat tillbaka. Hur ska man då kunna vända den här utvecklingen? Camilla Sandström, forskaren i Dikanäs, har funderat. Ja, det är en svår fråga. Men jag tror ju att partierna måste ju- bli bättre på att vara ute, att vara närmare väljarna. Att faktiskt finna nya former för hur man kan få in förslag. Hur man kan jobba med medborgarna. Alltså att ha tillit till medborgarna också. Att kunna driva till exempel egen verksamhet. Ibland ser man till exempel att kommunalråd eller kommundirektörer eller annat har en önskan om att åtänka om vi bara fick en stor industri verksamhet verksamhet hit hittills skulle lösa våra problem. Om det så är en gruva eller om det är en, ja, någon industri, verkstadsindustri- eller en tjänsteföretag eller vad som helst. Men det är inte så det funkar. Ett gruvföretag som kommer in, de flyger in sina anställda. Det är inte säkert att de är bofasta. Det är klart att det kommer bli några arbetstillfällen- som är knutna till den gruvan. Men det är inte den verksamheten som genererar det långsiktiga- utan det man måste fundera över det är hur man kan man anpassa verksamheterna på ett sätt som gör att det är möjligt att leva i glesbygd och ändå få ta del av service. På nya sätt. Att hitta kombinerade former av barnomsorg, äldreomsorg, skola. Att hitta liksom de här smarta lösningarna. Och de lösningarna sitter ju folk som bor i de här områdena på. Det är ju ingen som kan sitta i kommunhuset i centralorten och hitta på de lösningarna. Utan man måste utlyssna, se till att det finns byutvecklingsplaner, Kanske servicekontor där det finns folk med jämna mellanrum som kan lyssna, ta in förslag, som kan hjälpa till. Och inte centralisera allting till tätorterna. Och att anpassa liksom kostymen till hur det ser ut i de här områdena. Nu är ofta skola, vård och omsorg de är anpassade till hur det ser ut på tätorterna. Men här tror jag att man måste hitta de här nya lösningarna- där kostymen ser lite annorlunda ut om man kan uttrycka det så. Har du sett det någonstans? Har du gjorts någonstans? Det, det har ju börjat komma en hel del förslag kring det här. Men kan bara ta den här byn då som jag bor i, Dikarnäs- där man har samordnat eh, verksamheten kring äldreomsorg och barnomsorg- och där man då har skolbespisningen också- och där alla äter tillsammans på dagen. Så att de här barnen som går här på förskolan till exempel, de känner ju alla de här åldringarna som bor här på Sagagården. Och de älskar ju att umgås med varandra och heja på varandra på byn och så vidare. Och här ser man ju att man har kunnat samordna en verksamhet och på så sätt minimera kostnaderna. Än att skolan skulle ta hand om sitt, barnomsorgen om sitt och äldreomsorgen om sitt. Man har till och med pratat om att ha någon slags personalkooperativ så att man ska kunna gå emellan och vikarera för varandra. Just nu så pågår ett försök att försöka hitta former där man ska samordna distriktsköterskomottagningen som är landstinget och hemsjukvården som sköts av kommunen och skolhälsovården. Så att man faktiskt kan skapa en tjänst så att den personen kan få en hel tid istället för att man ska ha tre sjuksköterskor som här. Så att, att den typen som bara är på deltid då. Så att den typen av lösningar att hitta liksom former som är anpassade för den lokala nivån. Och då måste politikerna ut från kommunhusen och undersöka och fråga på lokal nivå. Och stimulera bya utvecklingsplaner underifrån. Så att det kan komma nya förslag. Och då tror jag också att det partipolitiska engagemanget kan öka. Och att närheten mellan politiken och Resbygden eller byarna kan, alltså att man kan länka dem i alla fall till varandra. Att man får en större närhet mellan de här olika områdena. Du säger att det, det finns en skyldighet för politiker. Är det en okunskap eller är man, ignorerar man det? Eller vad, vad tror du? Var, varför görs det inget mer? Jag tror att man kanske inte riktigt har sett det här. Det är ju framförallt under de här senaste valrörelserna som vi har sett att landet håller på att grida isär, eller faktiskt grider isär. Och jag tror inte att man har tänkt så mycket kring det tidigare. Man har inte tänkt strategiskt kring det eftersom man har varit så fokuserad på att vinna världarna i städerna. Därför att det är där man vinner regeringsmakten. Men om det är så att man inte håller uppsikt över hela landet så kan det ju komma en väldig backlash i ett starkt missnöje, starka till exempel främlingsfientliga krafter- som blir motkrafter eller blir en arena- som också kan så smått äta sig in mot städerna- i mycket starkare omfattning. Och där man skapar en onödig konflikt- som inte borde behöva finnas i politiken- eftersom vi är beroende av varandra. Eftersom stad och land måste gå hand i hand- för att båda ska kunna utvecklas. Innan jag lämnar Sorsele svänger jag in på Hembygdsgården- och där träffar jag en framtida röstare- som är säker på sin sak. Hallå, hallå. Hej. Jag kommer från Somalia. Uh, hur är det kommer du att gå till valurnan i år? Nu kan jag göra det, för jag har ingen svenska buss. Jag har ingen svenska buss. Men jag önskar en dag att göra det, för jag är väldigt ökad. Men nu har jag ingen chans att göra det, så jag ska växa min tid. But it's important, det är viktigt för dig att gå till valet. Absolutely, absolutely, it's very important to me, as other people do. But yeah, I'm gonna wait my time after three years, and I'm gonna see.